városi dilemmák, műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Bányai Géza vagyok, és Miklósi Endre van itt, méghozzá ma kivételesen egyedül jött el, aminek én külön örülök, mert mi nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt hónapokban, és hát legtöbbször mi más lehetett volna csinálni, mint jól megmondani a Frankót Budapesttel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ezt a jövőben is meg fogjuk tenni, hogy egy kicsit elemezzük a városnak a helyzetét, de itt jó néhányszor elhangzottak olyan gondolatok, főleg a terjészedről, amik arra engedtek utalni, hogy nem egyszerűen egy építésszel ülünk itt, hanem egy gondolkodóval, aki sokkal többet lát a dolgok mögött, mint amennyit a felszínen mi észrevettünk. Tehát nem csupán épületekről van szó, meg csatornákról, meg költségvetésről, meg, meg politikai eh, rendszerről, amik jól vagy rosszul vannak elrendezve, ami miatt lehet, vagy nem lehet működtetni a várost, hanem valami szellemiség is megbújik az építész mögött. És én tulajdonképpen a mai alkalommal erről szeretnék rólad, vagy tőled kérdezni. Miért már Vidor ferencet csináltunk, ugye ő is a maga holisztikus gondolkodásával egy kis forradalmat, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, hogy szabatos ezt kifejeznem, a, a urbanisztikába bejut valami olyan elemet, ami hát egy abszolút humán elem, egy szemlélet, egy tudatosság a urbanisztikában a human elemet bevinni igen lehet, már csak azért sem, mert az maga erről szól. A humán elemet a urbanisztikából, a városi ügyek megveszéléséből legfeljebb ki lehet hagyni valamilyen okkal is. De úgy tűnik, mondod. hogy sokszor kihagyják. Hát általában, általában ez a jelenleg... Tehát jelen, tervezési problémának tekintik, vagy beruházási általában problémának. Ez, általában ez a pontosan pontosan, tehát, <coughs> tehát ebben a világban Wij en ebbe. hebben... Eh, ah. Úgy, úgy mondjam, csak a, a pénz alatt zajlik le minden. Most a pénz az valami egészen más e, e, ettől eltérő e, e, dolog. Ezt a, a kiváló magyar gondolkodó Szabol Lajos mammonizmusnak nevezte. Kimondottan úgy, hogy a Bibliában szerepel, ahogy Krisztus úrunk mondaná, senki sem szolgálhat két úrnak, Istennek e, és a mammonnak egyszerre. Na, no, hát lényegében nem lehet vitatkozni ezzel a megalapítással, ez tényleg így van. Azt szerintem egységtelen, hogy ez a világ megpróbálom a szolgálni. És minden probléma, amit a városok kapcsolatban itt felvetődött a beszélgetéseink során, az mind ezzel függ össze, hogy van valami, van valami ami, ami mondjuk egy sátány erő, tehát kimondottan egy ilyen romboló típusú erővégső soron, és a világ most pillanat ennek az erőnek a szolgálatában áll. Na, persze od is hozzátozik hozzá kell, hogy az emberi elemeket előbb kiköltessék elni ebből az tehát, ha Azt mondják például egy élő dolgozó ember hogy humán tőke, akkor mondjuk ez, ez viccnek jó, vagy egy közgazdasági absztrakciónak, az tessék belegondolni kérem, hogy, hogy mi az a tőke. A, a tőkét például, hogy csak egyet mondjak, diszkontálni is lehet, a tőkét föl lehet számolni. Most kérem, hát, nekem van egy, egy vállalkozásom bizonyos tőkével, a vállalkozásom tönkrenet, hogy áteszem másra a tőkét, akkor az egy gazdaságilag korrekt módon meg lehet De kérem, ha arról beszélek, hogy ennek van egy humán tőkém, kvázi mondjuk az én gyáromban dolgozott 50 ember, aki humántőkének neveztem, és most diszkontálom a humántőkét, akkor mm, most tessék gondolkodni, hogy mit jelent ez magyarra fordítva. Hát ez körülbelül, mintha lenne 50 robotom, amelyiknek mondjuk felment, vagy lement az értéke, vagy elavultak, ki kell hát igen, a, őket? A, robotok, a robotokat, amelyünk <síns> be lehet olvasztani, mert elavultak, <síns> most a, hát emberekkel kapcsolatban is lehet ilyesvéreiket csinálni, a 20. század már produkált is ilyen érdekes eseményeket, teszem az Gázkamra, tehát fölösleges emberekkel, mint a fölösleges robotokkal ilyen módon el lehet bánni adott esetben. Most ez teljesen logikus akkor, hogyha mondjuk az embereket humántőkének tekintjük. Aki úgy gondol, hogy valami baj van légyesett a levesben, de nem igazán jó, az gondolkodjon azon, hogy szabad az embereket humántőkének levezi, mert hogyha igen, akkor semmi kifogású, nem lehet a gázkamrálla adott esetben. Hát ilyen, ilyen problémákkal néz szembe a mai világ, most kevésbé drámai, kevésbé drámai módon természetesen ezek a dolgok érvényesek a, a város és az ország fejlesztésére nézve is. Tehát persze ami Magyarországot illeti. Elképesztő számomra már hosszú idő óta, hogy mennyire nincsen szó másról, mint mindenféle makrogazdasági mutatókról, hogy az ennyi, az meg annyi emelkedik. És az, hogy közben itt milliónyi ember van, aki valamit csinál, vagy nem csinál, és valamiképpen élni szeretne, arról hihetetlenül kevés szó ö, szokott esni, pedig voltaképpen ez volna az igazán lényeges dolog. Mindenféle makrogazdasági mutatók, egyensúly, meg, meg adósság, meg nem tudom, micsoda, azok, azok mind csak segédeszközök annak a kimutatásra, hogyan -e jobban. Csinálni. Nem is feltétlenül, hisz néha úgy tűnik, ugye vannak országok, ahol a, ezek a mutatók sokkal, de sokkal jobbak, ellenben az emberek közérzete nem feltétlenül jobb. Tehát mondjuk, ö, ö, mit tudom én, mondjuk vennünk egy országot, mondjuk Japánon nagyon jók a, a mutatók, de például a, a középiskolás fiatalok között nagyon nagy az öngyilkosság a stressz miatt. Tehát valami olyasmi van, benne a társadalomba egy olyan megmérgezett helyzet, ami, ami a számok tükrében nagyon jól néz ki, és, és még jól is élnek az emberek, mégis valahol belül borzasztónak találhatják az életet, hogyha például képesek eladni maguktól. Hát ez a mamon uralma, amiről beszélünk, ez negyedben közt azt is jelenti, hogy statisztikailag az embereknek a jó érzését ki lehet fejezni abban, hogy mennyi pénzük van és mennyi pénzt szoktak volt elkölteni. Hát ezzel kapcsolatosan eszembe jut egy szatirikus megjegyzés, amit pár éve egy amerikai közgazdásztól olvastam, aki szerint ez igaz. Ugye, hogy menni, annál jobb az emberek mennél többet költ, akkor a következő a helyzet. Az élet királya Amerikában az az ember, aki gyógyíthatatlan rákbeteg, és azon kívül egy költséges vállópert is folytat. Hát, ez aztán nagyon nagy költés jelent, úgyhogy aki ilyen rengeteget költ, az nyilván a boldogságnak a királya. Erős. Feljére, feketén ki lehet mutatni. Hát a GDP ezt ez is jelenti. A GDP az pontosan ezt... Minél több van, minél több temető, ez mind növeli a GDP-t. Tehát pontosan. ez a nemzeti öszterméknek egy remek növelője. Tehát ha nagyobb a betegség, sőt rájárvanyok pusztítanak esetleg atomtámadás volt, ennek a helyreállítása, stb. ez mind fokozza a... a Há, egy a atomtámadás terem. az egy remek dolog, mert utána a fantasztikus helyreállításokat lehet csinálni, Igen. építési megbízásból, stb. Szóval. És én hát kérdélyek. arról nem is beszélve, Rengeteg sok mindenféle ilyen olyan Hát a GDP szempontjából egy atomvilágkából egyszerűen eszményének lehetne tekinteni, mert az nagyon-nagyon sok költéssel. Atomboma maga is nagyon drága egyébként, mert a te szintén nem megy a gdp -t. Most, Most hát ha valami hallgat az, azt, hogy hülyéskedünk, akkor vegye a tudomás, hogy nem hülyéskedünk, hanem ez a világ hülyéskedik, amelyik ilyen módon gondolkodik és számol. Mert ez, ez akkor is igaz, hogyha nem ilyen drámai és nagy léptékű dolgokról beszélünk, ez egészen kicsi léptékű dolgoknál is igaz. Azban viszont neked van igazad, hogy ilyen körülmények között a jövedelemnek és a költésnek tulajdonképpen majdnem semmi összefüggése nincsen az emberek közérzetével. Hihetetlenül kicsi jövedelmek mellett is lehetnek, az emberek boldogok is is, és, és hihetetlenül ö, ö, nagy jövedelmek mellett is lehetnek, elégetezenek furztráltak. Van itt valami egészen furcsa közgondolkodásban, pár évvel ezelőtt volt a Dalla szímű filmsorozata a televízióban, hát olyan volt ott, aki még emlékszikrátán el tudja tenni magába, hogy milyen volt. Egyszerűen egy közvénykutatás volt Magyarországon, hogy ön szerint ennek a Dalla szímű filmek a szereplői vajon boldogok-e? Hát itt párat láttam belülük, meg tudom, hogy ezek az emberek nem külsebben boldogok, nagyjából olyanok, mint a, a sok évi által, és vannak közül kimoldoznak ki boldogtalanok is, és egészen megdöbbentő volt a kutatás eredménye. A magyarok többsége úgy vélekedett, hogy ezek az emberek igenis nagyon boldogok. Hát ezt én nem láttam egyáltalán ezt a nagy boldogságot, a film, amit láttam egy valami biztos. Ezek az emberek nagyon gazdagok voltak, a Dallas film gazdagoknak az életéről szól. Most azok a nézők, akik véleményt nyilványítottak a boldogságról, azok teljesen egyértelműen a gazdagságot keverték össze a boldogsággal. Aminek ilyen értelme semmi, vagy ilyen mondanak, semmi értelme nincsen, egyet azért elárul. Ezek az emberek, akik így szavaztak a Dallasról, ezek az emberek boldogtalanok. Ez azok reménytül boldogtalok, mert olyan hülyeségek iránt vágyódnak, amiket csó a életbe belírni nem fognak, ilyen gazdaságot nem érnek el. Hiába is érnék el, mert attól még ugyanan boldognak és szerencsétlenek lennének, de következéppen semmilyen értelmes, felfogható életű, semmilyen olyan dolog az életükben gondolkodás, még egy, egy, egy kicsik is boldogságot is hozna az életükbe, olyan nincsen, nem is lehet, mert, mert ez a dimenzió, ez a értékrend hiányzik a gondolkodási módjukból. De én nagyon elkeseredtem, amikor ezzel az eredménnyel találkoztam, mert úgy nem tudtam elképzelni, hogy ilyen emberek, ilyen társadalommal mit lehet kezdeni. Tehát mm -hmm. nyilvánvalóan föl kellene ébreszteni az embereket, nem tudom, hogy hogyan kellene vagy lehetne fölébreszteni. Hát mindesetre. Ez például, nem tudom miért fene vagyok én, ma építésznek szoktak nevezni a papírjaim után, de, de akármi vagyok is, minden esetre ez már nagyon régóta valamilyen fontos feladatnak érzem. Elég nehéz megmondani, hogy hogyan lehetne eljutni idáig, de minden esetre a szerény lehetőségemhez képest régóta próbálkozom ennek a megoldásnak. Persze, ebből azt az is következik, hogy a a megoldás, mondjuk mi általában Budapestről szoktunk beszélni, a városról, a megoldás alapvetően nem pénzkérdés. Alapvetően nem pénzkérdés, pontosan így van. Alapvetően nem, nem pénzkérdés, ez így van. Hát persze erre aztán azt mondhatja bárki, hogy kérem, hogyha jön a pénzűménzre és kiforgatja a számat, akkor mi a fenét tudok csinálni. Holnap reggel is nagyon tudom megvenni a gyerekeimnek. Hát A dolognak persze ez a, ez a másik oldal aztán a dolgok itt vannak kemény és bonyolulta, mert, mert alapjában véve az embernek életlehetőségek és szükség. Van, és azért valamilyen módon, hogy lehetőség mégiscsak összefügg a pénzet. Most van egy, van egy, ez egy nagyon fontos gondolat, amit mondasz, ugye van néhány olyan törekvés, civil törekvés főleg, amikor mondjuk például a városon belül mondjuk egy, egy közösség mondjuk úgy polottán elkezdi azt, hogy öt önálló életet hoz rész létre, függetlenül attól, hogy a, az önkormányzat, vagy a hatalom eddig mit tudott tenni értelem ellene, de azt mondják, hogy mi magunk megpróbáljuk, és ha kapunk segítséget, nagyon jó, ha nem végezze a dolgát az hatalom, vagy az állam, vagy az önkormányzat, hogy eddig tette, de az emberek valamit más akarnak csinálni. És hasonlóan van egy olyan érzésem, hogyha a pénzügyminiszter, vagy, vagy bárki, ugye itt az állam azt gondolja, hogy neki több bevételre van szükség a maguk céljára, amit ez a mamon tudatosság diktál, Hát mi kialakíthatjuk a mi alternatív gazdaságunkat, alternatív oktatásunkat, az alternatív ö, szórakozásunkat. Tehát én nem hiszem, hogy igazából kötelező lenne ö, részt venni a, a, hogy mondjam, a kereskedelmileg vagy államilag finanszírozott dolgokba. Például mondjuk egy hálózat szerintem pont ennek az alternatívának az egyik ö, ö, lehetséges változata. Most Hát ebben igazad van, de a két egy kicsit bonyolultabb, mert, mert valamennyi pénz ezekhez a dolgokhoz is nélkülözhetetlen. A, annyira ki vagyunk forgatva, annyira meg vagyunk minden saját egzistenciától, jövedelem forrástól, hogy pusztán a magunk erére hagyatkozva a társadalom döntő többsége nem sokat tudnáli, valami valamiképpen szükség van a, a köztámogatásokra és közpénzekre, és amiket vagy adnak, vagy nem adnak, de, de utópiának lehet tekinteni azt, hogy enélkül bármit is csinálni lehetne. Most a, azt nem, hogy a, a segítségről régi görögök köz kell folyamodni, akik a mértéknek a fogalmát tartották a legfontosabbnak. Tehát, ám bár nem hiszem azt, tehát egyrészt, hogy, hogy ilyen közpénzek nélkül lehetne komolyabb dolgokat csinálni, bármit is, de ugyanakkor... Ennek is van egy határa, tehát a, a, meg kell találni azt a optimumot, azt a legkedvezőbb helyzetet, e, e, ahol a... a pénzünk még van ugyan valami, hogy ezt vagy azt megcsináljuk, de nem a pénz előtt borulunk hasra, hanem a célt látjuk magunk előtt, amit ez a pénz szolgál, vagy amit ezzel elérni kívánnak. Szóval mi félét kell kiagyalni napról napra és, és akcióról akcióra. Nehéz, nehéz itt eligazodni, könnyű eltévedni. Tehát mindesetre ez a feladat, tehát hogy azt a pénzt, amit végül sajnos nem tudunk nélkülözni, azt minden körülmény 5 eszköznek tekintsük, és ne célnak. eszköznek, hogy mindenféle komolyabb valóságos szírokat megvalósítsunk ennek a segítségét. Mondjuk általában azt mondom, a legnehezebb azt mondani valakinek, akinek nincs pénze, hogy na most mit csináljál. Igen, igen, ez valóban valóban elég nehéz. Hát, Mert mi... itt hiányzik az, hogy azt mondjam, hogy de én melletted állok és ő is, és ő is, ő is. Mert például régen egy falu közösségben én nem hiszem, hogy a pénz hiánya igazi gondot jelentett volna, bár az Elég zárt volt ahhoz, hogy akár még a, a ruházkodást is az egyik szőtt, a másik, tudom, én, megvart, a, a harmadik termelt, mondjuk a lend, stb. stb. Tehát mondjuk néhány falu közösségében már ezek elképzelhető dolgok, egy, egyfajta önfenntartás. Legalábbis jelentős részben. A, a hajdani. Ö életmód az, az abból a szempontból bizonyára jobb volt, hogy sokkal inkább betolt rendezkező önellátása. Tehát mondjuk egy a hagyományos típusú parazgazdaság a saját maga számára ugye a javaknak a nagy részét elő tudta állítani. Hát nem mindent persze, mert nagyon sok minden van, amire nem volt. De úgy mégis nagyobbik részét, ennivaló alapjait, meg ilyesfélét meg tud csinálni. Ezek sok esetben igen inségesen éltek ugyan, de, de valahogy csak a saját úra. És gazdáik voltak. Most ettől a modern világ lényegében megfosztott minket úgy szóval, teljes egészében de azért, hogy, hogy mennyire nem minden a pénz, ezt éppen a legszegényebbek esetében e, lehet látni. Az már sokaknak feltűnt például, hogy a töménytelen sok hajléktalan e, között e, cigányt még véletlenül se láthat az ember, holott a, úgy el, alapjában végig egészében a cigányok a legszegényebb rétegek közé tartoznak Magyarországon, nem is mindenki. De ez azért van, mert, mert valamiképpen befogadják egymást. Mm. Tehát e, itt létezik egy olyan típusú ami a a legutolsó pillanatban segít az elesetteken. a lesetteken. De ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy melletted állok, tessék megnézni a hajléktalanokat. Létezik valami elemi testvériség ezek között a szerencsétlenek között. Segíteni nem tudnak nagyon egymásnak, lefé, mint, hogy vettem egy üvegbolt, aztán színpadomat is megkínálom belőle, szóval körülbelül itt aztán kiismerül az, amit segíteni tudnak egymásnak. De pusztán az, hogy üldögélnek egymás mellett és diskurálnak, ez emberileg egy óriási támasz jelent, pénz egyiknek sincsen. Uh -huh. Tehát itt már nincsen szó arról, hogy ilyen vagy olyan módon segíteni tudnék. Annyi, hogy van egy ember, akivel tudok beszélgetni, és adott esetben ez, ez rendkívül sokat jelenti, ilyen szerencsétlen ő, társadalomból, családjából kipottyant nélküli valakinek. Tehát ilyen értelemben ö, éppen a legszegényebb, az, hogy az, végképpen nincs pénz, ott lehet fölfedezni azt, hogy mi mindent tudunk még csinálni egymással, segíteni egymásnak, még akkor is, hogyha már pénzünk nincsen uh -huh szakítsuk meg egy kis zenével most a dolgokat, mert utána szeretnék egy olyan témáról beszélni veled, csak szeretném, hogy technikusunkat is előkerítsük, gyere gyorsan. De ha nem jön, akkor, akkor nem szakítjuk meg zenével. Ez a civil rádiónak a, a hát. sajátossága, hogy néha a kedves technikusunk eltűnik. Ugyanis van egy népfőiskolai ö, oktatás, amit nek te oszlopos tagja, vagy talán, talán alapítója is Hát egy kicsit bonyolultabb bevennél. Micsit a neved a fő helyen szerepel azokban az anyagokban, amiket én ezzel kapcsolatban kaptam másoktól. Hát először is Először is a Népfőiskolát egy kicsit szeretném bemutatni, mert bizonyára sokan vannak, akik nem tudják, hogy ez Ezt szerettem volna a zene után, mert ez egy hosszabb lélegzetű dolog, és van egy szép zene, amit ide választottam. Tehát a Népfőiskolára szeretnénk beszélni a következő jó, részben. Akkor jó, Dilemmák című műsorunkat hallják, Miklósi Endrével beszélgetek, és ma a téma ő maga, és az a néhány nagyon fontos dolog, amit még csinál az urbanisztikán kívül, vagy azzal együtt, tulajdonképpen azt hiszem, ezeket nem lehet választani, ugye? Hát nem, természetesen ez valahogy egy egy gubancba összefonódnak, úgy a hosszú életem során belecsöppentem, és szépen sorul egyik hozta a másikat egymás után, Hát, ami speciális a illeti, ahol abba hagytuk, a, Ezt a mozgalmat valamikor az 1800 as évek közepe táján, Dániában Grunswik Püspök indította el, Annyit kell tudni a dologról, hogy Dániát a 1800-es évek elén félemetes csapások érték, amiket körülbelül össze lehet hasonlítani a Magyarországon katriononi veszteségével. Volt egy olyan pillanat, amikor egész Dániát például fel akarták oszlatni. Aligval is sikerült megnézni az, hogy, hogy, hogy egyáltalán legyen olyan, hogy Dánia. És de ők akkor is azért ilyen picik most? Azért olyan picik, mm -hmm. igen. Hát jóval nagyobb és hatalmasabb volt hosszú, hosszú időn keresztül Dánia, de aztán volt, hogy így jöttek a dolgok, és a, a Bécsi kongresszuson fölmerült az az ötlet, hogy, hogy hát likvidálni Dániát. Valahogy aztán megmaradtak, de mindesetre ez nagyon súlyos ö, ö, ö, ö, ö, csapás volt a Dánok öntudatára is, és akkor akadt ez a, ez a zseniális püspök, aki ö, azt mondta, hogy építsük újra a Dániát, és Dánia újraépítés egyféle módon lehetséges csak a lelkekben. Na most átnézve azzal, hogy mi a probléma a, a lelkekkel, Hát rájött arra, hogy Dáni az időtájt még nagyon szegény elmaradott mezőgazdasági ország volt, és ráadásul igen rossz agráradottságokkal, hát hideg, rossz talaj, meg minden ilyen problémák voltak, és az emberek pedig képzetlenek, műveletlenek voltak. Most a püspök szemben nézett azzal, hogy, hogy mit is lehetne csinálni, és azt mondta, hogy hát mindenek előtt ezeknek az embereknek a, a tájékozottságát, a színvonalát, informáltságot kellene ö, megnövelni, de hogyan? Itt felnőtt emberek tömegéről van, ezeket semmiféle rendes iskolába beiratni, nem lehet sokféle okból is. Ezzel szemben Miután a mezőgazdaságból élő emberek, tehát egy igen hosszú téli horcadon van, amikor igazából nem nagyon csinálnak semmit, tehát idejük az éppen volna mindenfélere, és ennek a kitöltésére találtak ki azt, amit népfőiskolak nevezünk. Az a népfőiskola tulajdonképpen azt jelenti, hogy, hogy a szabályos iskolai képüléseink kívül mindenféle fontos gyakorlat és más ismereteket tud nyújtani a felnőtt embereknek, és abban a szezonban, amikor nem kell neki dolgozni, akkor ez pont alkalmas lehet arra, hogy, hogy ezeket ismereteket. Megszerzik. Hát ilyen módon indult el ez az e, akció, és ért el elképező sikeret. Hát az, hogy Dánia ma a világ a országai közé tartozik, az például nem utolsó sorban ennek a hajdani népülisikolai mozgalomnak köszönhető. Hát innen indult a dolog útjára, és aztán sok más országban is megragadták ezt a példát, és követni próbálták. Mi nálunk a 20-30-as évektől fogva indult egy ilyen egyre erősebb népfőiskolai mozgó. Rengeteg sokféle ilyen hasonló szervezetot, főleg a, a egyházak szervezésében. Ez a Kalott, meg Kie, meg Szolideoglória, Pro Cristo, meg ez hasonló. Uh -huh. Ezek diák is hasonlók voltak, és ezek rengeteg sok népőiskolát szerveztek Újszászi Kálmának a nevét, hagy meg, aki Sárospataki kollégiumnak volt a zanára, és, és ervatosan érdemei vannak a magyar iskolai mozgalomban. Most a népfőiskolai mozgalmat aztán a lényegében a kommunista átvétellel likvidálták Magyar. Már egy túlságosan akár. kötődött az egyházhoz, tehát hogy Egyrészt, egyrészt természetesen uh -huh. ez, is, ez is probléma volt, de, de ezen túl... nagyon is alternatív volt. Nagyon alternatív uh -huh. volt, tehát, tehát ezt a marxista agymosás a marxist az névfőiskolával nem nagyon fér, férhetett össze. Tehát tulajdonképpen erre volt, hivatkoztak is, hogy most már korszerű modern ismeretekkel uh -huh. mozgkálói zászlaja alatt. Úgyhogy ezért aztán fölszámolt az legészetés és a, a rendszerváltástáján indult újra a névfőiskolai módban. Uh -huh. Azóta tehát 15 valahány év volt a Magyarországon ismét vannak ilyen mozgalmak. Jóval kisebb befolyással és eredménnyel dolgoznak, mint a, a, a régiek, tehát úgy, sajnos azt kell mondjam, hogy félig meddig vegetál ez a mozgalom Magyarországon, de viszont mert neki láttunk olyan két évvel ezelőtt, hogy, hogy csináljunk valamit, mert a problémák nagyon súlyosak. Tehát valamire szükség volna. De akkor szembenézve a helyzettel, a arra jöttünk rá, hogy a tökéletesen megváltozott az elmúlt száz évben, a, vagy elmúlt 80 évben a dolog, mert most nem az a gond, hogy az embereknek nincs információjuk. Információ az van dögivel. Öt világrésznek a száz tévés hatalának gondja az információkat, tehát úgy szóval elméletileg bármihez hozzájuthat az ember, de csak nagyon elméletileg, mert ez az információ, a dömping, ez már azt jelenti, hogy az átlangében nem tud szelektálni, mi a hiteles, és mi a, a hamis ezbe az információ áradatban. És hát ez nem is követ egy, nem is ad egy igazi világképet. A világképet azt mondom végképpen nem ad hmm. természetesen, mert ez, hogy odaölök a tévvel, és aztán váltogatom a csatornákat másodpercenként, ez aztán teljesen széthulik. Tehát, Tehát... Ez egy ilyen, ilyen tiszta káoszt eredményez, csak ez a ö, szituáció, de hogyha ez így van, akkor ezt kell megoldani. Tehát a Népfőiskolának most az lenne a dolga, hogy segítsen a hiteles információk a kiválasztásában. Aztán van még azon kívül olyan feladat is, ami régen nem volt. Tehát például ö, a, mondjuk a Grundvi Püspök idejében nem volt ilyen feladat vagy probléma, hogy helyi közösségek, Mert tudnik ezek voltak. Most pedig van ez a probléma. Tudni, helyi körösségek nincsenek. Tehát ennek a mozgalomnak az egyik célja éppen az lenne, hogy ezeket a helyi körösségeket valamiképpen e, integrálni, helyreállítani. De, de tudni, rengeteg sok problémának a megoldása ilyen körösségek lététől és működésétől e, függ, nem is beszól az ember lényegéhez is hozzá tartozik ez a dolog. Tehát ilyesféle elgondolások alapján próbáltunk e, e, egy népfősikai szövetségen belül elindítani egy, egy képzést, a idén tavasszal volt az első kurzus ennek a dolognak némi pályázati pénzek segítségvel, mint mondottam, a pénz alapelve nem nagyon élkülözhető sajnos ezekből a mozgalmakból. Na most, hogy mégis mi, mi az a tárgykör, amivel foglalkoznunk kellene, arra jöttünk rá, hogy van... Mert tulajdonképpen három alapkérdés az emberi létezésnek a három kérdés, az, hogy honnan jöttünk, mik vagyunk, hová menjünk. És ennek a három kérdésnek... És ez az, amire a hagyományos iskola ezeket a kérdéseket föl se veti Hát nem, szóval... szóval én... Legfeljebb, honnan jöttünk, az ilyen ősember relációba próbálják készülni, hogy tudom én, hogy a genetikailag honnan származik esetben hát, az ember, ez, ez nem igazán egy életutat vázol fel az ember előtt, legfeljebb egy, egy sajátos új hitet. Hát ez, a, ez, a, ez az egész ősember dolog, ez a világon semmit nem jelent. Amennyit jelent, az inkább ö, valami rossz, mert tudnék, hogy mikor másztunk le a fáról, ö, ez ö, a ilyen kérdés feltevése, ez az súkai, hogy vissza nem másznunk talán a fára. És azt hiszem, hogy akik ezt a kérdést erőltetik, azon pont ez a céljuk is. Hát kifinomult módon, én szerintem már vissza is mászott a fára az ember gyakorlatilag, mert, mert egy modern ember az inkább állatias létfunkció teljesít mint mint egy igazi kultúr vagy humánt Célt. Ö, olvastam egyszer egy nagyon érdekes dolgot. A 20-es évek közepén a, a ismert szovjet költő Vladimi Majagorszkinak volt egy eszmefutatása a kommunizmusról. Hát nagyon érdekes a, a dolog, mert az jó, az mindenki sejtő, hogy mi lesz a kommunizmus, hogy, hogy ember kitátja a száját, a verékről, mert melyhez hasonló. De, na ez nem az az érdekes, hanem az egésznek a csúcs A kommunizmus, mondja Majakovszki egy olyan világ lesz, ahol az embernek már nem kell gondolkodnia. <gül> <gül> és ezt rögtön meg is ragadták, mint a legfelvőnödöt, hogy ezt, ezt, ezt így minden gondotot le is tipolással. Igen, úgy látjuk, hogy ez, ez a cél és ideálkép is. Na most, hát most kinek mi a vélemény? Ez kétségtelen, hogy mint az állatokság gondolkodnak tulajdonképpen, tehát itt van eszményképén kitűzve, hogy mászunk vissza a fára. Kommunizmus, egy utópikus társadalom, ez olyan lesz. hogy ez, ez a szerencsétlen költvér, aki aztán végül már öngyilkos is lett, vagy mi, ö, de, De sajnos a kapitalizmusnak is ez az ideája. Én, én pontosan nem tudom kényztől vagy valakitől van egy ilyen, egy ilyen idézet, amikor a modern gazdaság fejlődéséről beszélt egy konferencián, hogy ezt a gazdaságot csak úgy lehet föntartani, hogyha az embereket primitív ilyen Coca-Cola kultúrába kényszerítjük, ugyanis másképpen a fejlődés, mint gazdasági fejlődés nem föntartható. Tehát ha az emberek művelődnek, ha, ha, ha úgymond lehetőségek vannak a gondolkodásban, akkor nem akarnak fogyasztani. Na, pontosan erről van szó Pontosan, erről van. Ez, ez az egyik nagyon lényeges összetevő annak, amit a mamon uralmának neveztünk. Egyébként meg a, a, a, a kapitalizmus, meg a kommunizmus között sokkal kisebb a különbség, mint bárki is hinné, mert mind a kettő egy alapvetően materialista e, típusú e, világnézet. Tudonképpen mind a kettő a fogyasztásra épül, e, annyi a különbség csak, hogy a kapitalizmus azt mondja, hogy most fogyasztunk minél többet, a kommunizmus pedig azt mondja, hogy húzzuk meg a nadrágfiat és akkor majd fogunk minél többet fogyasztani. Körülbelül ennyi a különbség a kettő között, de ezt nem tartom igazán lényegesnek. Na most a... Tehát akkor a... a Népfős visszatérve, amiről, amiről, amiről beszélünk. Tehát ezt, hogy, hogy honnan jöttünk, ezt nem úgy általában kívánjuk kideríteni, hanem, hanem konkrétan miránk magyarokra nézvést. Mert Tisztában kell lennünk két alapvető dologgal. Az egyik az, hogy alapjában véve minket itt Európa közepén nem szeretnek. Mióta a kereszténység kiúlott Európa centrumából, a ezek után óhatatlanul bekövetkezik az, amit fajelméletnek nevezünk. Tehát most akármit is gondoljunk a fajról egyébként, a dolog nagyon homályos és megfoghatatlan, de minden létező, azt tudjuk és érezzük, tehát léteznek szimpátiák és antipátiák ezen belül, és mi magyarok, akik egy egészen más fajtához tartozunk, ehhez képest és ez volt, tehát körülbelül 200 év óta egyre idegenebbeknek tűnünk Európa szívébe. Ez, ez nagyon sok bajal és kellemetlensége, Jár, részben oka is mindenféle nyavajáiknak. Tehát a dolognak van viszont egy, egy pozitív hozadéka is. Az a másik oldal hogy mitőlünk, szintén remúlt 200 év óta megpróbálták elvenni azt a múltunkat, ami úgy, hát bele volt, úgy mondjam, a, a tudatalattinkban mélyen vésődve, és, és ezt a múltat valamiképpen elő kell ásni. Most már a, a legújabb tudományos kutatások már nagyon sokat tettek is ennek az érdekében, és a feladat az volna, hát hogy ez... ezeket... Igen. Ezeket összefogni, és ezeket megismertetni az emberek. Hát, Tudniuk. Ennek a mintának a fonákja, amit mondottam, tehát idegesség Európában, ennek a mintának a fonákja nagyon pozitívum mert viszont egész Ázsia rokonnak tekinti a magyarokat. Azért tese semmi. És most egy ilyen nagy magyar tanítót veszünk, mint Karácsony Sándor, ő azt mondta, hogy fölmérte, hogy mi a helyzet, mi a probléma az európai gondolkodásban, fölmérte az ázsiai gondolkodásnak a sajátorsága, és azt mondta, hogy mi magyarok, akik bizonyos fogik, otthonosak vagyunk mind a kettőben, nekünk az lenne a feladatunk, hogy szintézit csináljunk, hogy hidatépítsünk a, a két különféle egy gondolkodás között, és éppen ez lenne az, ami a az emberiséget a mostani kátyúból esetleg segítene kigecmeregni. Na most, hát erről tehát a, a, ez a kis kúr hogy az emberek ismerik meg ezt a múltat, tehát magyarul a, a mi magyaroknak az ázsiai gyökereit, amivel kapcsolatban sok zöldség meg hasonló is elhangzik, de hát mi szeretnénk a hiteles információkat továbbítani, és hát a, a, ennek a tanfolyamnak az egyik eleme minden alkalommal az volt, hogy valamiféle előadásokat erről mm -hmm. a dologról, genetika, nyelv, tudomány, zene mm -hmm. és így tovább. Na most nyilván Na, való, mondjuk, ha belegondolok, hogy mondjuk ö, ö, mi mind magyaroknak kérezzük magunkat, de genetikailag azért legtöbbünknél ez meghatározhatatlan, hogy mennyi a, a genetikai magyar, de az érzelmi magyar az feltétlenül. Most. Pőle, én megkérdeztem, mert beszélgettünk egyszer apámmal, tulajdonképpen a, a, az őseim, az én dédapáim, akik a a, gyakorlatilag a 19. század közepén éltek, mert hosszú generációk váltották egymást. A, a nagyapám az 1867 ben született, tehát meglehetősen régem. És az ő szülei meg ugye Petőfinek voltak gyakorlatilag a kortársai. Tehát ez egy érdekes dolog. De ők mind németek voltak. Vagy tótok. Vagy valakik, akik ellenben megváltoztatták a nevüket mind magyarosítottak, és mind nagy magyarnak tartották magukat, pedig ők egymás között még főleg némettől tudtak csak beszélni. Hát erről sokat lehetne mondani, de most leginkább az a tréfás mondás jut az eszembe, hogy anyam van tot, apám van vagy. magyar. <gül> De, de, de most, most mondjam, Úsívat, illetve, hogy mm -hmm. e, anyám kun volt, apám félig széke, félig román vagytán, mm -hmm. egészen az, maradjunk abban, hogy egészen román volt mm -hmm. a apja, de a Petrói nevű magyar költőt is mondhatnám. Mm -hmm. Most, most hogy, hogy ezek a költők voltak éppen milyen számítás volt édes isten, hát e, e, e, tehát Petőfi Sándor, a vagy József probléma Attila. vagy hát József Attila, a, a, a, a, aki nyelven itt különféle verseket, mi az ördög lenne más, mint magyar? Uh -huh. Ez a választás kérdés, Tehát Ez egyáltalán genetikai probléma, bár azért van itt a dolog, mert nagyon érdekes genetikai összefüggés az is. hogyan érzem, hogy tudati vagy szellemi. Természetesen, természetesen, természetesen az is a, a Kizárólag annak lehet fölfogni. Uh -huh. a, tehát a, a folyaméletnek, genetikai tekintetben ö, ö, semmi különösebb értelme nincsen. De azért, azért a modern genetikusok furcsaságokat vettek észre. Hát a Kiszel Istvántól egy ilyesfélét hallottam például, ami nagyon meghökkentő, hogy ma, a mai elő magyarság genetikailag sokkal magyarabb, mint a honfoglalás korában. A, a genetikusok állítólag egészen el vannak képedve ettől az a összefüggéstől, nem tudnak majátot uh, találni rá. Tudni, hihetetlen népkeveredés történt az elmúlt ezer évben, és ez a dolog, hogyha ez genetikai, akkor csak egy valamit jelenthet, az, valami rejtélyes sokból ezek a gének domináns gének, és a keveredésnél ezek a, uh, hát a magyar-ázsiai, vagy nem hogy fejezem, milyen eredetű gének uh, fognak felülkerekedni. Hát mindesetre uh, egy titoktatótól... Tehát domináns hatások. Domináns hatások. Uh -huh. Nagyon titokzatos dolog, ez igazából nem érti senki, de mindesen tényként, tényként kell elfogadni ezek szerint, hogy, hogy létezik uh -huh. egy ilyen típusú hatás. Tehát ez már a ember értelm számára uh -huh. volt egyébként felfoghatatlan. De amit tulajdonképpen mindannyiunkra hat, az inkább egy szellemi. Ez természetesen, örökség, természetesen ez szellemi, ez szellemi ö, ö, dologra mozgódik. Hát hogyha valaki magyarnak tartja, tekint magát, vagy pláne magyar verseket is, akkor uh -huh. mi a fene lenne más, mint, uh -huh. mint, mint, mint magyar. És, és az ilyen ö, kötődéseket, ö, ö, viszont semmilyen között nem szabad kétségvonni. Ez gyakorlatilag, hogyha a, egy ember ilyen kötődését valaki megkérdőjelezi, az, az majdhogy nem egy gyilkossággal egyenértékű mm -hmm. büntet az élető ellen, mert kétségvonják azt, amit én a saját magamról vélek és gondolok. Mm -hmm. Hát egy ilyesféle, ilyesféle gyilkossági kísérlet volt, volt az is, ahogy nekiláttak a 19. században szétrancsírozni a, a magyar őstörténetre vonatkozó Hát mitológiákat, mm -hmm. a, a, a humagyarokonságot, a Csaba királyi legendáját és ezeket úgy mondott, a tudomány nevében, hogy ezek légből kapottak, mert valaki az újjából szobta uh -huh. őket. Most e, e, nagyjából már eljutottunk odájuk, hogy ez nem így van, tehát e, ezek, mint minden ilyen ősi legenda a maguk nyelvén a valóságot fejezik és tartalmazák. Tehát például ennek a helyreállítása nyilvánvalóan nagyon e, fontos lenne, és ez volt az egyik célja az egész húzúsnak. Most a, a másik az, hogy, hát, hogy, hogy hol is tartunk tulajdonképpen, Hát tartunk, ez a hol tartunk, erről már imént beszéltünk egy pár volt ez a mammon illetőleg, illetőleg hát az a valami, ami globalizációnak neveznek és, és tartanak. Hát a, a, a, a dolog nagyon síralmas, nagyon veszedelmes, és lehet, a globalizáció végül is rosszabb lesz, mint a fasizmus, meg a kommunizmus voltak. Jelenleg nem valami kedvezek, hát mindesetre billatnyag azért legalább a volt hiányzik a dolog. De, de tudnunk kell, hogy egy hogy, hogy nagyon-nagyon egészségtelen és rossz vezető ö, dolgok is érték rendelkeznek. Tehát mindegy akár akárhogy is van, meg kell ismernünk, hogy micsoda, és ki kell találnunk azt, hogy mit lehet csinálni uh -huh. ebben a helyzetben. Tehát, tehát így így elutasítani, hogy nem, nem mi ebből nem kéne, hát, kell venni, hogy ez van, és meg kell találni itt a lehetőséget. Most ez a lehetőség megtalásában is ö, tudtunk egy-két dolgot ö, ö, csinálni és felvon. Tanultatni. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy hogy ezek a életelenes erők, ezek nem csak az emberi létet, hanem az egész földi életet mindenestől veszi ezt. Egy következésképpen ellenük lépni, vagy ellenük tenni valamit szintén csak ilyen összefüggésben lehet. Tehát például elég szépen ki lehet mutatni azt, hogy azok a kis gazdaságok, amik egy-egy kis családnak az életét lehetővé teszik, néhány hektár, nem tudom mi, ezek, ezek voltak a természet számára is sokkal kedvezőbb, és kis kevesebb károsítással járnak, mint egy tízezer hektáros óriás gazdaság, ahol kemizálnak, mészántás végeznek így tovább, hamarosan tönkretezik a földet, és után tönkreteték, akkor tovább is állnak. mert a látszólag te... a használ, mert a tulajdonosnak, az egy száll tulajdonosnak ugye nagyobb a haszna, de hát nem él meg rajta először is annyi ember, hanem amellett egy csomó elszegényedett ember van, ugye, akik, akik a földön nem dolgozhatnak. Most ez egy közgazdasági abszurdum, ez tulajdonképpen egészen fölháborító, hogy manapság mindenki a profitról tud kizárólag beszélni, egyébként nem ez megfelel a mammon követelményeinek, de azért a közgazdaságtan tulajdonképpen nem csak a profitot ismeri, hanem ismeri az úgynevezett hozzáadott értéket is. Közgazdasági alapfogóval. A hozzáadott érték azt jelenti, hogy ha termeltünk valamit, akkor annak az egyik része az a profit, ami többletért el tudjuk adni ezt a akármicsodát. A másik része pedig az a munkabér, amit én kaptam, serejbe azért, hogy részvetem a Itt az a probléma, hogy van egy olyan rejtett költség, amit a mai gazdaság nem hajlandó beszámítani, amit a természeten vagy a másik, mondjuk népen meg a kifosztása jelent. Tehát ugye, amit elveszünk a több pótlás nélkül, vagy amit elveszünk mondjuk egy harmadik világbéli, mondjuk munkaerőtől, ugye, humán tőkét, ott kiraboljuk gyakorlatilag azokat az embereket, filérekért dolgoznak, ők nem tudnak jól megélni, de benne vannak egy ilyen gazdasági rabszolgasságnak. Hát a, a múltkor hallottam, hogy megdöbbentő dolgot. Sierra Leone az egyik kis afrikai ország, ahol rendkívül kiváló svédminőségű vagy, termenek egyebek között, és ezt a vasércet Sierra Leone annyiért szokta eladni, amiből 6 darab kávéskanalat tud vásárolni. Egy tonna svéd vasért áráért. Hát... Így valahogy működik ez a, ez a dolog. Ez egyenőtlen cserének, el, ez finoman. Mondjuk a, Nem tudom, Mondjuk a svéd acélgyártók eladja majd nekik az acélkanalat, neki ez egy hozzáadott érték, mert ott filérekért kapja meg, és ez nála hirtelen megjelenik egy nagy profit. Hát, nem, valójában ez egy rablás ezt, ebben a formában. Ez különleges rablás, különleges rablás. A, Csak a, hát ez nyilvánvaló, a, a, a G8-ak ezek ez természetesnek tartják, és, és kívánatosnak. Hát a Alkapon is természetesen. Természetesnek uh -huh. tartotta a bankrablást, ami azt illeti, hogy csak ennyit tudok mondani. <gül> <gül> szeretnék egy, egy gondolatot visszatérni erre a magyarság kérdésre. Én ö, több olyan barátom van, külföldi, akik hasonlóan a saját kultúrájuknak, gyökereiknek a kutatásával foglalkoznak. És ö, itt mi magunk a rádióban is van olyan műsorunk, ami nagyon sok ö, ö, ilyen gyökereket magyar, és más népek kultúrájának a gyökereit is föltárra. És a csodálatos az, hogy tulajdonképpen ezt úgy tűnik, hogy minden nép, hogyha komolyan veszi magát, tehát nem egy ilyen politikai, mint mondjuk tud, ez a szokták ezt ilyen dák elmélet, meg stb., még ilyen politikai célzatú dolgok, hanem valóban erre a nép, eredeti nép lélek vagy tudatosságra megy vissza, akkor olyan hasonló kincseket találnak, mint a magyarok, sőt, Érdekes módon a keleti kultúrához nagyon erősen visszacsatolódik szinte minden népnek. Valószínűleg azért talán, mert sok-sok ezer, vagy tizzer évvel ezelőtt azért a kultúra inkább keleten volt. Tehát hát, eleve ott éltek az emberek. Hát Euróka, az Ázsiának a félszigete csak, ha megnézik a télképet. Hát. Tehát ez egy újkori találmánya, hogy van egy ilyen nyugati gondolkodás, ami, ami hát erősen haszon vagy pénzközpontú és egyáltalán nem humán központú. Furcsa az, hogy ezt ma a keresztény kultúrának nevezik, pedig hát az egy szintén keleti gyökerű, egyáltalán nem ilyen agresszív tudatot támogató gondolatól. Hát, hát ma, már, ma már nem szokás ezt keresztény kultúrának nevezni, amit egész szépen mutat az Európai Unió úgynevezett alakotmánytervezetet. Ja, aminek a kereszténység szót ki is hagyták belőle. Uh -huh. Na meg is bukott az alkotmánytervezet Takathatlan örömömre. De... Hát itt csak az a baj, hogy a, a, az egyház utóbbi évszázadokban tudattalanul képviselt ezt a gyarmatosító ö, kiasználó törekvés, tápot adott neki. Ö, ez, nem, ez, azért, ez azért ennél bonyolultabb dolog, tehát a, a, a egyháznak a sokszerűs politikáját sokban felelőssé lehet tenni azért, hogy Európa így elvilágosodott, és az értékrendje így elpusztult, ezt lehet mondani, de azt azért nem, hogy a egyház ennek valami trójai ö, falóval lett volna. Tehát, én azt gondoltam, hogy tudattalanul, tehát nem tehát valamit csinálnak, amik, a, amik a, hogy mondjam, az inspiráció ellenébe hat tulajdonképpen. A egyház, ha nem is mindenütt, és nem is elég következő, de sok helyen fellépett az ellen a, a gyarmadosításnak nevezett rablóakció ellen, amivel Európa elmúlt 500 évben kifosztotta a földnek a nagy részét. Na, több mindenféle tudnék mondani erről, de ad mondjam, a legérdekesebbet, mert magyar vonatkozásai is vannak. A magyar bolondkombák között időnként felszokott bukanni az, hogy a magyarságnak a Dél-Amerika indiánokkal van közeli rokonsága, uh -huh. sőt, még, még írásunk is megegyezik, és valóban különféle dél amerikai lehet találni fejezéseket magyar rovás uh -huh. Na, e, amikor ennek valaki utána ment, akkor érdekes dolgok derültek, pedig a következő. A 1500-as, 1600-as években elég sok szerzetes ment Dél-Amerikába. Úgyhogy eleinte főleg Ferencesek, és ezek között volt jó egy-néhány magyar uh -huh. származású szerzetes és az indiánok térítésére. Na most ezek a szerzetesek döbbente látták, hogy mit üvelnek a spanyolok az őslakókkal, és felháborodásuknak magánlevelekben adtak hangot, tehát ezek ismerték egymást egyik mm -hmm. itt, másik ott, és küldöztek egymásnak leveleket. Most jónak látták-e a levelek miatt, hogy, hogy ezeket a leveleket magyarul írják, de most a, a, mi átvettük a latinbetűs írást, a Isten tudja, itt nevek is szerepelnek, nem csodák, tehát még egy, egy ismeretlen magyar írás, vagy, vagy nyelvis áruló lehet a író elrenézvés, ezért ezek a szerzetesek kitalálták, hogy magyarul leve, leveleznek egymásra azon a Na ennek az a tanulsága, hogy, hogy ezek szerint még úgy élt a rovásírás írás az es években, hogy a szerzetesek anyanyelvként használhatták, tehát szabályosan a írással leveleztek egymással, ebben dühöntek a spanyoloknak a brutalitásai uh -huh. ellen, és ezek a levelek maradtak föl nított, és uh -huh. erre hivatkozva lehet most <gay> magyar ingyen <gay> rokon <sínságról> aztán később, később a, a következő évszázadban aztán a jezsújták valamivel hatékonyabban csinálták, mert, mert, mert ők aztán valóságos államot szerveztek az indiánok között, amíg aztán a fejvelágosodás szét nem verte az államot és le nem mészárolta az indiánokat. Az uh -huh. Egyik legsötétebb momentuma ez a, a 1740 táján történt amikor ezt a hatalmas indián államot a, a portugál zsodos hadsereg szétverte és uh -huh. Na, Csak azt akarom mondani evel, hogy hogy hogy azért a gyarmatosító kultúrának ilyen ellentmondás volt a viszonya az Egyház, is, uh -huh. és has, nagyon sok hasonló példát tudnék mondani, amikor megpróbáltak uh -huh. a brutalitás ellen föllépni. De hát végül is, végül is uh, uh, uh, itt nem ez volt a döntő, hanem az, hogy a, az európai értékrendből lassanként kikopott az, amit keresztény értékrendnek uh, lehetne uh, nevezni, és aztán ez az egyik meghatározóka ennek a fajta kultúrának, ami most uh, lényegében úrá egész Európán, illetve Európa közvetítésével, mintha az egész földön is úrá uh, bár nekem, erről nekem az a véleményem, hogy, hogy más civilizációk rendelkeznek immunnal, pusztítás ellen, tehát, tehát akárhogy is van, valami fogja India, vagy Kína, vagy a az Iszlám, az, az, az valamiképpen túlfogja ezt élni, az most már eléggé világosan látható. Európáról egyáltalán nem látható, hogy ezt megúszza. Na mindegy, szóval ez a, az a világhelyzet, aminek a centrumában ma a globalizáció áll, ez volt a, a népfőiskolai kurzusnak. Ez egy, egy folytatódó sorozat egyébként? Hát erre azt szokás mondani, ha az Isten is úgy akarja, illetve konkrétabban, e, hogyha sikerül a folytatáshoz szükséges eszközöket megszerezni és előteremteni. Az igazság az, hogy szeretnénk ebből szabályos felnőtt képzési kurzust e, formálni tehát ö, olyat, amelyik valamiféle papírt, lok, levelet is ad, és ennek az a regisztrációba kerül, mm -hmm. és, és aztán így mm -hmm. beletagolódik valami ehhez hasonlóban. Ilyet is szeretnék, de én megmondom őszintén, hogy én még ennél is jobban szeretném azt, hogyha ezek a tanfolyamok eljutnának a egy közösségeket. Mert az itt meg kell mondani, hogy, hogy, hogy, hogy itt első menetben az volt a tapasztalat, hogy különféle Budapest környéki falvakban kisvárosomban rendeztük ezeket. Meglegesen csekély volt a helyieknek a részvétele mm -hmm. ezeken a, a tanfolyamokon. Nem is volt pillanatnyag megcílozza, mert itt a cél az volt, hogy olyanok vegyenek részt, akik a itt hallottakat, látottakat tovább tudják adni a maguk környezetében. Tehát kimondottan ez úgy épülne föl, mint egy, egy hólavina, tehát elindul a golyó, aztán ez szélesebb és szélesebb mm -hmm. úgy rántja maga után ott. Ez a kimondott célja volt, amikor elmézünk, és ennek megfelelően meg a, a közönséget is, érdekes összetételű közönség volt, de tehát mindesetre ö, szeretnénk elérni a, a helyben ül embereket, és szeretnénk őket ismét valami kis helyi körülséggé fejleszteni. És arra nem gondoltatok, hogy ugorjunk vissza az eredetémánkhoz a városhoz, hogy, hogy ebben a témában az urbanisztikáról vagy a városi létről is lehetne egy, egy olyan ö, praktikus és szellemi hátteret adó sorozatot, vagy tanfőműt iskolát csinálni, ami pont ahhoz kellene, hogy az emberek a bátorságot megkapják, hogy hát itt lehet mit csinálni, tehát itt, itt megtalálok a, a kontaktusok. Ugye azok a beszélgetéseket amiket itt folytattunk, azok mind, mind ö, ö, olyan értékesek ebből a szempontból, hogy, hogy legalábbis egy részüket, ugye, ami nem nagyon praktikusan egy konkrét dologra szolgál, az szinte azt menne mondani, hogy tanítani kéne. Tehát, tehát, ö, de főleg a, a civilnek, az úgynevezett civil embernek jó volna tudnia róla. Ez olyan, mint egy betegségemről tudsz, és, és akkor tudod, hogy az orvos jót mond, vagy nem mond jót. Ugye? Mert annyit tudsz te is a betegségről, hogy, hogy annyit meg tudsz állapítani, hogy hát ez, ez a diagnózis, ez ország helytálló vagy nem helytálló. Tehát ha én tudok annyit a városról, az összefüggésekről, a hátteréről, ennek a holisztikus alapjáról, a szelleméről, akkor egy, egy állami vagy önkormányzati döntés vagy szándék mögött könnyű, föl, könnyebb felfedezni a, a a, a, vagy mondjam, a, azt az anyagi szándékot, vagy azt a direkt pénszerző szándékot, vagy romboló szándékot, ami nagyon sokszor meghúzódik. És akkor máshogy tiltakozik az ember, vagy más alternatívát fog támogatni most, hát ebben teljesen igazad van, de, de mindjárt nem mondtad. Tudatlanok a... az emberek, tehát ilyet nem tanulnak sehol, még az egyetemen is csak egy, egy kis szak, mellékszak, ha jól értettem. Hát, az megint egy furcsa dolog, hogy mi van az egyetemen, mert ez megint egy magyar sajátosság. Az Európai Unió csatlakozásunkkal lényegében idejűleg Magyarországon teljes közel megindult a tervezésnek a likvidálása, kezdve az oktatásnak a korlátolása, kiküszöbölésén túl is, tehát a bolonyai folyamat keretében belül majdnem megszüntetni akarják az útműszé oktatását, akkor, amikor az összes többi csatlakozó ország gőzerővel hát Már csak azért is, mert ez nagyon lényeges ahhoz, hogy hatékonyan igénybe tudjuk venni az uniónak a különféle támogatási forrásait, De nagyon komoly felkészültség kell ez, és Magyarországon éppen ennek a felkészülésnek a felszámolása folyik egészen megdöbbentő módon, bár, bár hát azért azért talán nem egészen érthetetlen mert mert Hát a, a, a felkészült társadalom az, az a, a, a különféle politikai erőknek az alkalmi döntéseit, és hát fennedül milyen meggondolásait sokkal hatékonyabban tudná kivédeni, és ne nehogy Isten még arra is volt kerületne ilyen módon, hogy az érintett társadalom saját maga döntse el azt, hogy mit akarna és mit szeretne. Na, hát én aztán már nagyon veszedelmes vizekre nevezünk, tényleg csak, a, hogy meghatározza, miről van szó, nem biztos, hogy egy ilyen módon felépült fejlesztési tervezési rendszerben olyan simán keresztül lehetne vinni a négyes metrónak a megépítését. Most ebben nem fogok belemenni, de higgyel mindenki, hogy a hihetetlen mit tervezésnek, a észnek a tökéletes megcsúfolása, ami ezzel kapcsolatosan történik. Hát ez És egy a... ilyen úgynevezett elszigetelt tervezés, ugye amikor, amikor a, a tágabb környezetét figyelmen kívül hagyjuk, van egy, egy nagy egy vágy, hogy valamit megcsináljunk, és jó, meg lesz csinálva. Ilyen, hát, mint, de lehet egy rakétát is tervezni a, a nagy körút közepére, és ki is lehet lőni onnan, csak hát éppen nagyon nem fog oda élni. Most az ilyen dolgok úgy történnek, hogy valaki valahol meghoz egy döntést lényegében hasonlőzés alapon, vagy ne is firtassuk, hogy miért, és aztán innentől fogva a tervezőnek az a dolga, hogy ezt a meghozott döntést igazolja. Most hát, ez visszakileg minden igazolható. De nem. De csak akkor, ha a lehetesítményen belül gondolkodom. Műszaki, műszaki a lak... belül minden Még műszakilag sem feltétlenül nem? igazolható, hanem csak úgy igazolható, hogy, hogy az ellenvélemeket egyszerűen elhallgatjuk uh -huh. és lehetetlenül teszünk. Hát én velem például tervezékkoromban megtörtént az, hogy rendeltek valami kisebb fajta szakvéleményt, valami ügyek kapcsolatban, azt hiszem, hogy épp a, a, ez a metróvonai szerepetben. Hát én leírtam a Urban Csik alapján egy-két dolgot, hogy mi hogyan van. A dolgnak az volt az eredménye, hogy ezt a tervezési megbízást, még egyszer mondom, a szerződési megbízás volt, a megbízó nem volt hajlandó kifizetni. Ha én ebből élt kellett volna éjek nekem, mint tervezőnek, akkor, akkor simán éhen halok, mert én leírtam azt, amit a az ismereteim szerint erről tudni lehet, leírtam, igazoltam, de miután nem azt írtam le, amit úgy látszik elvártak tőlem, ezért nem fizették ki a, a tervezési díjat. Uh -huh. Na szerencsére más munkák is voltak, tehát nem volt egy nagy pénz, nem ettől függött a létezésem, de ha ettől függött volna, akkor simán éhen halok. Uh -huh. Most amikor ilyen szintre süllyedt a tervezésnek a presztize, akkor, akkor ebben, a pillanatban, ebben a pillanatban semmi óra uh, nem lehet számítani, uh -huh. és, és ezt a dolgot természetesen ö, olyan emberekkel, akinek rá, hogy szakmai ismereteik is hiányoznak, sokkal könnyebb játszani. Akinek van szakma ismeret, az visít, ordi, tiltakozik a függön, függően, akinek nincsen szakma ismeret, mm -hmm. hát a szépen rezenéstelenül leírja. Egyébként ez az ország ilyen szemúl hihetetlenül mélyre süllyed, szóval mindenféle területen nap, mint nap a legszörnyűbb tapasztalatokat lehet beszerezni, és hát végül úgy összegezném a dolgot, hogy szakvéleményt Magyarországon kilóra lehet venni az ecserének. Hát én nekem kéne egy szakvélemény, hogy Boeing gépeke hogyan lehet leszállni a Kossuth-Lajos téren. Állítom, hogy csak pénzkérdés, hogy valaki, egy légügyi szakértő, egy ilyen szakvélem kiadjon igenis le lehet szállni. Hát itt tartunk a Magyarországon. Most hát ez egy erkölcsi dolog és problémainak már, már nem is a szakmához mm -hmm. van tulajdonképpen köze, de hát mindeset ez a, a következő dolog, amit valamiképpen meg kéne mm -hmm. oldani. Tehát mindaz, amiről beszélünk, végül is visszavetett ahhoz, hogy, hogy a, a tisztességet helyreállítani Magyarországon, a tisztességet helyreállítani pedig másképpen, mint a, a, a társadalomnak a újra szerveződésével egészen bizonyosan nem lehet. Mm -hmm. Köszönjük szépen, ma Miklós Jendrével beszélgetünk a nagyvárosi dilemmákból két hét múlva ismét jelentkezünk.